Quand je me suis nach qu'est-ce que l'autre chapeau co l'anglais ici là non? Et une année. Et ni que aste un tant de récit de qui se veut euh ça quitte Bon, Ego behar ditan, jendea etorri da, betiko jendea etorri da, eta plazera horiek ikuste ere, horiek guazuten gurekin egoteko, eta bera zongi, astapen batean aski, aski lasai, betikoak etorri dira, eta astengira piskanaka, piskanaka, jatetxa betetzen. Ba dira, sigurtasun eurriak, spusatzen dut? Bera, sigurtasun eurriak, dira, sartzean, berdugu ezari gel hidroalkoholikoa eskutana, berez, bezero guziak, jatetxan zirkulatzean, mainetik zutitzean, berdute, beti maskua tatxiki, Ezin ez dute kontuarean kontsumitu, beraz horrek supoztatzen du gu joan bergilela mainetara e, piskat terraza bat bat genu bezala eta beraz piskat komplikatu da. Bezero askok e, maskoa dute, eta batzuk ez, baina e, kasu iten duguk, langileak babestua dira denak masko bat, eta horra, hola pasen da. Horre, baina plexiglas delako bat kasu mateko ere? Ba hori? da, hori da, deia guretzako, langileak besteko eta bakzu eta olako gaunzen eta gero egia hor da pixkat uh, itxula gatik eh, jendei erakusteko babestengrela, babestorilela ere gure, gure iate txan eta tabernan garbik eta ainitz beraz main guziak desinfektatu aldi guziz bezelo bat joaitean eta ortik aparte ere komunetan kasu egimardugu beraz bi hor du guziz uh, desinfektatu, garbitu eta eta, ora, ba, eta gu kontsina batzuk, bako txak ba dugu bat dugu bide horri bat servitzari guziak bat dugu denak errola bat jokatzeko segurtasun horri hortan eta eta zinez egiten dugu hori uh, Wala, aplikatzen gira eta garantzioa behitad ere lehenzat. Gantzun, aska berrezkoazela hemen zirkulatzeko, batzuk ez tutela, ratolerantzia tipi bat ala ere lehenaztea baitzen, gero berreko da absolutuki edo nula egusten duzu hori. Gauzada guk ezin dugu egin poliziarena. Beraz, gauzada egendeak bezeroak jokoan sartzen dira edo ez, Uh, gu beti abisatzen ditugu. Guretzako garrantzitsona da, jendea ez egotea kontuaren uh, kontsumitzen eta, um, eta gu hortan, hortan egoten gira. Gero uh, ez gira egongo bezero guztien gebeletik eganez uh, maskurik ez, uh, bakotxak badu du behar dure ere baina, uh, balare jendak jokatzen du, uh, jendak uh, masko bat du bai. Aktibitate normaleretz uri desizte edo orain dikez? Orain dikez, orain dikez, orain dikez, bo, orain nik eguerritan lan egiten dute, idurizatzo gagoan jendean dituzan da Eta bo, berri biziki ona, baina uh, ikusten dugu aur, uh, badala evoluzio bat eta berdaitxoen ere ustez hamar egun uh, jendeak berri zetortzeko ere, hmm. pixu ikusten duzu, lakunen horriak jartzea edo komplikatu da, zuentzat ere lang Bai, biziki pizu da bon, ez da bat ere uh, atse ez da erosom asko batekin lan egitea, baita gu segurtasun eurria arau asko errespetatzeko, baina bon, demorartzen du aplikazioa, konzentrazioa ere, ez da erosom zentaguk uh, gure lanbidean laite dugu kontaktuan egotea bezoruekin, hori baita ioko ere, bezorak etortzen dira giro bat uh, giro bat gozatzeko, eta, bon, txikat uh, komplikatuak bai, baina uh, Egingarria da eta maliruzki ezugu auturik beraz hortan segitzen dugu, momentuz. Gungira bilabetez erritmo belezibatekin eta jendeak ere psikologikoki baitu zailtasunak nire ustez eta, eta gungi pasatzeko berdira, berdira kondizioonak eta gu horretan gira. Soiatzen gira gozak ongi eta jendeak erosuo eta sekuritatean txenitzen.